Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu se m-a necăjit. Călcat-o m -au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit. Nu mă voi teme ce îmi va face mie omul. Toată ziua cuvintele mele au urât împotriva mea, toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde, ei vor păzi călcâiul meu ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfârma Dumnezeule. Viața mea am spus oție. pune lacrimele mele înaintea ta după făgăduința ta. Întoarce-se vor și mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul, în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce îmi va face mie omul. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei tale, ca ai sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă că spre tine a sufletul meu și în umbra arii pilotare voi nădejdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeu cel prea înaltă, Dumnezeul care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre o cară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila sa și adevărul său și a izbăvit sufletul meu din mijloc puiilor de lei. A dormit, am tulburat. Fii oamenilor, dințelor sunt arme și săgeți și limba lor sabia scuțită. Înalță-te peste cerul, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Curse au gătit sub picioarele mele și au împilat sufletul meu. Săpata au înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda slava mea. Deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută, deșteaptă mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, ta voi ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta. Degrăiți într-adevăr dreptate, dreptă judecați fie ai oamenilor. Pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc, înstrăinatul sau păcătoșii de la naștere rătăcita din pânte ce au minciuni, mânia lor după asemănarea șarpelui, ca une vipere surde care și astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință." Dumnezeu v-a zdrobi dinților în gura lor, măselele leilor le-a Domnul. De nimic se vor face, ca apa care trece, întinde va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți, a căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mâniei va înghiți pe ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor, mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, Da, este răsplată pentru cel drept, Da, este Dumnezeu care judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia slavă ție Dumnezeule, Aliduia aliluia, aleluia, slavă-ți-e Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor! Amin! Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă! Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsărilor de sânge, mă izbăvește! că iată au vânat sufletul meu, stătuta împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoale te într-o întâmpinare a mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeu, puterilor Dumnezeului Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor că cine i-a auzit. Și tu, Doamne, vei râde de ei. Vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în tine o voi păzi, că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu este Dumnezeul meu, mila ta mă va întâmpina." Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea ta. Risipește-i pe ei cu puterea ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor să se prindă într-o lor și de blestemul și minciunea lor se va duce vestea. 16. i într-o ta, nimicește-i ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe ei Iacob și marginile pământului. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vărsătura vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziune cazului meu. Ajutorul meu ești, ție ți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. Dumnezeule, le lepădatu' ne-ai pe noi și ne-ai mânia ta te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cu Cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe el. Vindecă sfărâmăturile lui că s-a cutremurat. Arătai i poporului tău asprimea de patul unei pe noi cu vinul umilinței. Data-i celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu treapta ta și mă auzi. Dumnezeu a gărit în locul cel sfânt al său. Bucuramă voi și voi împărți chemul și Valea Sucotă voi măsura. Ala meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim tăria capului meu. Iuda, împăratul meu, moabă vasul din mele. Spre Edumea voi întinde încălțămintea mea, mie ce de altă neamă mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până la Edumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne lepăda pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoțe din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia minte la rugăciunea mea. De la marginile pământului spre tine am strigat. Când s-a măhnit inima mea, pe piatră m-a înălțat. povățuit mai ca ai fost în mea, turnând de tărie în fața vrăjmașului locui voi în locașul tău în veci, acoperimă mă vă cu acoperământul aripilor tale, că tu Dumnezeule ai auzit rugăciunile mele, dat ai moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă anii lui din neam în neam. Rămâne va în înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul va păzi. Așa voi cânta numele tău în viacul veacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Slavă tatălui și fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veciul. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, славът ție, Доминезеуле. Aleluia, aleluia, aleluia, славът ție, Доминезеуле. Aleluia, aleluia, aleluia, славът ție, Доминезеуле. Домине мируеște, Домине мируеște, Домине мируеște. lui și fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veciul. Amin. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la el este mântuirea mea. Pentru că el este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijnitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al dobărâ, socotindu-l ca un zid povărnit și ca un gard de surpat. S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat-au cu minciună cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu, supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea, că El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea, Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu. Nădejduiți în El toată adunarea poporului. Reversați înaintea lui inimile voastre, că el este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fii oamenilor, mincii sunt fii oamenilor. În balanță, toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire, nu poftiți. Bogăția de a arcurge, nu vă lipiți inima de ea. Odată, a grid Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit. Că puterea este a Lui Dumnezeu și a Ta, Doamne, este mila, că Tu vei răspăti fiecăruia după faptele Lui. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, Dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta de viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău vă în mâinile mele, ca deseuși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine nașternutul meu, în dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor rămânile sabiei, părțe vulpelor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție, de la frica vrăjumașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de lege, care și au ascuțit ca sabii alimele lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme, în sau în gânduri rele." Grăit au ca să ascundă curse, spusă au, cine ne va vedea pe noi? Iscodite-au fără de legi și au pierit, au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă în lăuntrul omului și în adâncimea inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbilelor lor. Tulburatul sau tot ce i-au văzut pe ei și s-a temut tot omul. Și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le au înțeles. Veseli se va al drept de Domnul și va nădăjdui în El, și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă ta, și fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Slavății ție, Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne mireuiește, Doamne mireuiește, Doamne mireuiește. Slavă Tatălui și Fiului Lui și Sfântului Duh, și acum și pur și în veci vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, mireuiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, mireuiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, Sinte fără de moarte, mireuiește-ne pe noi. Sfinte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 Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nou greșealele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită cine izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amen. Furtuna deznădăjduirii mă viscolește pe mine cel ce am alunecat spre adâncul păcatului, dar apuc înainte Hristoase ca un cărmăitor puternic a toată lumea și mă îndreptează la limanul cel lin al nepătimirii pentru milostivirea ta, Mântuitorule, și mă miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete, acestea de aici sunt vredmelnice, iar cele de dincolo veșnice. Vădă divanul și pe judecătorul șezând pe scaun și mă tremur de hotărâre. Deci, suflete, întoarce-te, că neiertătoare este judecata. Și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați,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 Doamne miruiește, doamne miru doamne miruiește, doamne miroiește, doamne miroiește, doamne miruiește, doamne miroiește, doamne mirirueste, doamne mirueste, doamne miru Doamne miroiește, doamne miroiește, doamne miru este, doamni Doamne miruiește, doamne miroiește, doamne miru doamne miruiește Doamne îndurate și mirostive, ascultă rugăciunea mea și ea aminte la glasul cererii mele. Fă cu mine semn spre bine, povățuiește-mă pe calea ta ca să umblu într-o adevărul tău. Veselește inima mea ca să te, se teamă de numele tău cel sfânt, că mare ești și faci minuni. Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea între Dumnezei Doamne puternic într-o milă și bună într tărie spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe tot ce ce nădăjdească într un numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.